اللهم استر عيوبنا واستر نساءنا واستر بناتنا واستر عوراتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ أحيانا واشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمين واشفنا واشف مرضانا ومرض المسلمين في مشارك الأرض ومغاربها والهدفاء اللهم فرج عن المسجونين المسلمين الذين سجنوا ظلما الذين سجنوا ظلما من كبل الظالمين استر عيوبنا واستر نساءنا واستر عوراتنا واستر بناتنا وارحمنا وارحم موتانا واحفظنا واحفظ احيانا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن ادعيه لا يستجاب لها يا رب العالمين اما بعد فالله سبحانه وتعالى يقول وفي انفسكم افلا تبصرون يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديثه لا تتفكروا أو لا تفكروا في ذات الله بل تفكروا في آلائه صدق الله العظيم وصدق حبيبنا وعظيمنا ورسولنا وقائدنا وعظيمنا ومعلمنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى جميع الانبياء والمرسلين إن دلواري جمات حمد بايم فتم الله جل جلاله وعلى جميعه Salavat edhe selam i bojë Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Familje, sati, sahabove, gravet e Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Burave që ndjekën rrugën e Allahot Ju takojnë për shëndetje tonë atë gjumot Në hemi me një deti prej detnave që sajavë që i kalojnë në lidhje me të menduarit Në kryusin tonë dhelle gjëleluhu, dhelle shenuh dhe madhri dhe ti. Me sigurise, spjegimet që i bëjmë në në gjami, në krasim me ate që ne nuk e dim, janë si me i vuë qëllit gjishtin apo mojnit gjishtit e me prek. Sa prekët a i pra edhe sa jetë pa prekë, a të jemi nato, Pro na se jenn në kët botë në jetë vogël. Në sa arrit me zbulut në kët botë matë vogël. Më një herë mas asaj yemina. Po eksa edhe po thamë edhe një herë. Nëse njëri njëri ka arritë me xhep. Ni jam matë vogël nga xhana që ekziston në kët botë. Na jemi mas asaj vogëlsë një herë ati afer jemi ndëruar i gjëmat nga përjo thënë gjithmonë në fjallurin ton o ju të ndëruar mdo këtë se kadal kadal do të androjmë me një fjallë qetër e do të jëthrasim o ju të vënuar gjithmonë se mdo këtë këtëra për i banë gjëmatit tonë më të aman është me e përstachme Në lidhje me ajetët ku jemi ndal javën që kalojmë me të menduarit tonë Allahun në magjrinë e Tij. Në magjrinë e Allahut جل جلاله و جل سانو. Poufutun atefese hadisin të cilin do të ta thënë në në në fjalë përkthyer pa koment. Poufut në atefese thos kategoritë e hadiseve i tregon i i i tako ai. Farasullahu alayhi wasallam, "La tufkiru fi zati Allah." Jo as të herms mendoni në qenje në Allahu gjellë gjelaluhu, gjellë shahru, se si janështë aji. Poj nëse dhoni me e gjithë madhrejë në ati, duhet me ndoni qka krijoj aji. Kanë tonë djetarë. Ashë dalini madhë mes njeriut i cili mundohet me mendu në Allahun, në vetë Allahun, edhe mes ati që mendon në ati qka ka kriju Allahu gjellë gjelaluhu. Cili projektiva ashë në rrugën e drejtë. Në rrugën e drejt, aja është që mëndon edhe hargjon të mënduarit në ate që ka kriju Allahu Gjellë Gjellalu. Kjera në rrugën e drejt. E aji që mëndon si është aji vet, aji se ka me ven. Pse se ka me ven? A thonë, se së në gjenë ata. Se aji së mund dhët ata me bo. Kam thonë djetarëm. Edhe me e filu aja ta, së në vazhdo. Edhe me e filu, me thonë, ojo, unë dhët jemë unë do t'jem aq i, i, i kryuat aq i përsosur në këtar unë do t'jem aq i ngritur unë do t'avashdoj rrugën edhe manal se të mendojsh në ate që Allah e ka kryu dhe qkoj pra e dhe t'filoj më mendu në vet vetiu në Allah qëllë e gjerelu kanë thonë djetarët kje ka gabim se edhe me filu së në manatu e t'ashti gjemotit don shembul adekfat për me kuptu këtar Gazaliu, rahimahullah, në librin e ti, i hje e ulu më dinë, a i së të qarë, kush ka dëshirë me dit, se me mundal me mendu në vetvetiu në Allahu gjellë gjellalu, -Gjell mundësh me filu, po së me vazhdon, të hongëti i sjelim një shembul nat, prej shembu i vetiton, mundësh ti lirisht në drejk, në ditën e kësjel të verët, me i lishu sinin tanë djelit, djelit, po amundësh me vazhdu. Me i lishu sinin mundësh, po me majtë sinin te amundësh, edhe në mirë, me një krijesë për i krijesëve të Allahu gjëlle zelën uhu nuk hanë, nuk mbanë, nuk shkonë kjo. E në vetë veti unë ati, ashë bolë për të menqurit. Ashë bolë për të menqurit. E pra na, këto e mbyllim, edhe këtajpë që njerëzit të cilës Më ndojnë në atë e që Allah e ka kriju, pra në ato që e kanë me vend. Në atë e që i mundës, në atë e që të kanë dhënë mundësit. E kemi të lirë, me fillu prej larkë, edhe jemi të lirë me fillu prej thë afermi. Këna prejktive dhjave tani ashma me vend. Kuj ke konditat ma të mira, a me fillu larkë, a me fillu afer, unë në më me ndojnë. Se prajë s'apër me me filu a shmamir Prajë këhma të apër tët Allahu, në Qur'an i kërim, në ayetët të t'i jellë jelalu Ika zbrit të dhiloj, të argumenteve Për me mendu në kërije sëtë Allahu jellë jelalu Qafan, Qur'an i kërim Aëntum Aëntum Aëntum Aëntum Aëntum Aëntum Aëntum Aëntum Aëntum Aëntum Aëntum Aëntum Aëntum Aëntum Aëntum Aëntum Aë Aëntum është du khalqën, a mi sëma u benaha. Di komponente të tekur anë kur anë i kerim për një rëzim, një një ashti e para komponenti e ti, komponente e ditë ka krasu Allah u gjelë në gjelalu në këta jetë, ka krasu jo po të ka afru, po edhe ka asim liriske drejta me i thonë, me qie i të nëjë, ka thonë, Ati e më i fuqishëm atij që kam krijuar. An tum ashad khalqa am is-samaa banaha Ati më i fuqishëm atij që kam krijuar tha Allahu xhallalu. E pastaj ka thon, rafa'a samaka la arsil shapat lat et-tiillet ai që pastaj jam djona Et ashti xhamati ndershëm ka ka disa prej njerëzve në ket bot rrugëve shiten me shpatulla. Ka disa njerëzë vë bashkë janë këto, janë këto janë të këto janë të, të, të varfër janë këto, tfukara janë këto. Në, në për rrugë shiten me shpatulla. Allahu ka thënë Kur'an i Kerim: "A antum ashad khalqan am is-sama'u?" Ai ujeni për ka shpatullat mbejon. A cilëti që kam krijuën? Ka thon benaha, e kam krijuën, rafa smkaha. Ka thon e pastaj e kam lartsu. E kam lën lart për Juve. Dhoma samat nalta, ma dashura. Ju mos e bani më në herë më ndrishe, mos e bani më ju me me me kapacitetin e mundësive të selakit. Jo. Me hún sma kollaj ndaj. Kto sqilitet për drut e rrazës edhe të hije. Edhe qimetin ten, edhe qimetin ten Këtu flitet për qeshtje në pasanikëve Këtu dhomat e ministrive a janë situat 17.5 Jo, nëja dhe një santin ti me majstorin ten 17.6, bro Jo, a ke hinë ministritën jare A gjithë dhomat janë 5 metre, 6 metret nolta Se a i nëzhen, a i kamë nëzhen ato Se a i sanch problem, sa matë larta, matë mirat Roma te spitalit Kulipa në Shëndetit sa më të larta, më të mira spitalet sa më të lartë në Përkodra, në Dashur, sa më nalt, më mirë, sa më sa më larzim bioditare, ajrin më i pastër, Allahu Jellalul u po ta ketbo çelin poshtë poshtë poshtë ta ketbo. Çka kanë pasme, çka ka pas atë aeroportave fillim. Ta ketbo poshtë atë. Shka ka pas prej ilzime, shka ka pas prej dilit fadje, shka ishte ku të dak ishte vendin honë. Ajë thënë Kuran i Kerim, rëfa asë më këha, thë unë i kam ngrit ato lartë, lartë. Kur të folin në Allahu ka thënë Kuran i Kerim në pjesën zëtë nëndë, Kuran i Kerimin në avziatë, se i kam ngrit qëllin lartë, astronomët s'kanë pulë me këta. Pra në këtë fush ato janë ma pa shumë. Ato janë tash mrapa edhe do të jesin mrapa. Se nuk flitet për një gjë të cilën as astronomët do ta kapin. Nuk flitet pjesëzat eksa i botës të thotë si kanë imën një Hillzi si kanë kap hala. Ndoshta do të vijnë, ne jemi të fol për qit. Allahu Kurani Kerim ka thonë i kam ngrejt lart, ukri, lart. Fjala e Allahut lart, ras, me katraz, domethën atje ku ti se kap. Fjale Allah u të larkë dhe më thonë atje ku ti o njëri se kapë. Me qka kapë pra? Në nuk pëtë thërim ti me kapë qilin me këta jetë. Pëtë thërim të mendosh në madhrije në ati që e ka kryu. Të me ajo në këto është. Kështu duesh mendosh për një element, për elementëve konstituive të organizmit tanë. Ta është nuk thajnë pak më pushtë. Më një harë në grejë gishtin edhe thujë. A dhe këtu e gjojmë Allahuna, unë thomë po, e thuti, a ti hojja më mire dhe organismin e njeriut se mjekua. Jo, a e din më, më mire. E a i se së më bërë pra musliman masje ka e mir, ka studiu organismin e njeriut. Ndë gjë mire, ka dalem si e shqyqon ti njeriun edhe si e shqyqon mjeku. Mjeku e shqyqon njeriun me i gjestë së mundjen ati, edhe me i boj i lachin, a kurse unë të thasë në kursinë a gjamiës, me gjithë kryusin e trupit edhe tilacit edhe smundjës. Kja është teme a jonë, pra duhet të adhim ku jemi në numër një. Filen mje ku në Amerike kishtë e mjellë nervin. Në vitin imi 1997, edhe ajo ka grue, të përsparen herë në historija ajo e mjellë nervin. Të gjithë e dinë se dega e neurologijës medicin ka mbet në vend, gjitha degët ka nëhet të para ka hët dega internës të para ka hët akusheria të para ka hët ginekologia të para ka hët pulmologia të para ka hët kancerologia të para Për të gjitha ka nëhet prej venit dega neurologis ka metë në vend e qka me i bo? qka me i bo sistemi të nervur? a me mor një nervë me shtinë laboratoria? që shme mor? ku me gjithë? ku me zonë? Me gjithë këto barabar, para një vitit një gruën në Amerika rriti, që i nervin të mbjellë, do me thonë prej një një rjutë, të mbjellë të qetri dhe të funksionën. Ajo boni një operacion shumë të komplikum. Edhe arriti sukses. Njeku i qetër në Fransë, ati smiut, ati gjeleshi që i shkeli tramvaj i komën, edhe jak puti prej kosit komës kërë ko e lajmë nëve marabdes, Arriti që mas disa minutave në spital T'ja merë kambën e këput me t'ati E t'ja mjellë ndor Ja repi likurën e dorës E dhe ja mjellë ndor A e shërëj posht kamën e i mjeku francëz Francuzi E shërëj kamën e ati E pastaj mas tëtë mujve E heki kamën prej dorë E ja mjellë në vend vetë posht A i gjalli po hec A i s'po shkepon Pa i mjeku nuk kaloj n'islam Ai nuk u bën me këtë musliman. Sa i njeh ku e ka studiu mënyrën e operacionit? Ai do, ai, ai kirurgjinë e ka studiu. Ai as bëj kirurgji të përsosur, jo besimtar i përsosur, sa ai nuk punoi në fushën e besimit, por punoi në fushën e studimit për krijirin e operacionit. Ati nuk i interesoi E kush jam mundësoj ati, ati, që ajta mjellë komën ndorë, komën ndorë, e në të kuj gjaka e mjellë ataj, se patë këta për qëlim, kja është qëlim i jodë, e në ardë kuj e mjellë ajta, ishte letë për tramvajnë, pro me shkejnë, ishte letë për tramvajnë, për metrun me akputat i komën, edhe qënë ka letë me gjithë vendin ku me mjellë ataj, po në të kuj gjak, kush ishte kryusi gjakut, pëse se mjële ajë rrejt kalamocit ata, pëse se mjële ajë menerejpa ata, pëse ajë se lidhe ata në lozë bëstanit, pëse ajë se qanë lëbunitën me më lëbunitë ata, po ndorë, kush ashtë pregaditësi i kësa pregadit si i, i fushë, kjo atë e me ajonë, në muslimanë të këtu jemi, pra Allahum kura një kerimë sa, munden i ju me filu, me mëgjetë, me gjetë madhniën ti me prej ka gjonat që i keni larkë suke qilën e o dillitë, edhe prej ka ta fërmët. Tha në Kuran i Kerim, o fi emfusikum efele të pësirun, në vet veti unë tuaj, tha në Kuran i Kerim, në vet veti unë tuaj, aspo shqyqëni? Në vet veti unë tuaj, aspo shqyqëni? Faktikisht këllonë që po e shkegojmë nga këto tema që po i majmë im, nga janë ngush lidhuna me besimi. Këto janë londa e besimi drejtë për zriti, Njeri o të menqur I duhet vetëm një levizje Sini me gjithë kryusin Nuk duhet me qenë shumë i shkollum Se shumita E njerëz me këtu janë leu Kanë rraë kokër shpinës Ah, me konë kjo fea jo në regull I kish besu maraj Ai qishkojnë në hon, agje Me konë kjo fea jo në regull Filan ingjineri që e kamaru aturën A gjensë të mbol Ai shbo musliman Njerëzit mendojnë se për mu bo musliman Ashkush me shku në hon, jo është kështë ata me papri këtu? Sa Allahun, kërani kërin, uafi e më fësikum e fele të pësirun në vetë vetë ju në tu isë për që qëni? Kërë gjë, kështu, pra, ti mësusi ju në i e për edhim, sejtë cili hëgjë ashtë mësusi ju në? Një shembulë si eshtë telë nëj, ti këthaj mësit në vetë vetë në të gjëjmë kërë ju si më të në për safër mi? Unë për i seshtë tëjtë, jo at të Un po të filloi të shpjegoj për çelizën, disa miq po i dëgnonin. Disa miq po thonin po kjo sa bre puna hoxhës, kimse që lidhën e kanë e kanë krijuar ato e dha bora aktive. Po të shpjegoj nga lënda e fizikës uin po sa bre kjo lënda hoxhës. Pse bre hoxha po hin lëndën e huaj? Kimse nilon dishvoje dikujt që e ka studiu. Ashenta dituria se ka kështu, ata janë në kush njoje ka pra një hoq ka drejta me folë për sistemin qelizor, ka drejta me folë për sistemin nervor, ka drejta me folë për sistemin njerëzor, ka drejta me folë për sistemin hajvanor, për kejtë sistemet ka drejta me folë, a i qidinë, po unë për i thjeshtë të këto, për i lamë në dhe të folin qenët pra, unë për thamë, a bënd ti me muë e me ardiri me një obër, për dore bashkë, ti më sëma japë dorë, unë për ta japë, e shkojmë të e shqeqojmë vetëm një gjojnë me të ditë mësi, e shqeqojmë më unë tije, e ti muë, e unë ti bajt disa apitje shumë shkurta, e ti përgjigjës edhe dalin për ja ti uborri. Flokët që i kenë kokë, flokët që i kenë kokë, a shkollë për to të berberi të ishdo një zë ditë? A shkollë për to të berberi të ishdo një zë ditë? A shkollë për to të berberi të ishdo një zë ditë? A shkollë për to të ber edhe ato janë qime, po nat kok, a ke shku për të berberi për qërpik të sinit, dhe një harme i regulu ato, e pse nuk zgaten ato si flok që ti të shkoj shtipresh, ato as janë nat koka, ato as janë nat kria, ato, nat kria, ato nuk u shqen të një njerit të gjitha, po hatë të poshtë pra, i ke në në hunë mustaqet e tua që i shkon për to, e të berberi prap, pak më poshtë ke me e krëntonë që i shkonë të berberi e që bo me një kryje pra që ka u bo po? ato flokët e tu në, në, në, në vijën e epar të balit ku janë dalë dhe o skandal më poshtë ku shi vo kufit, ku fit shi, ku shesht e kryusi ku shesht vizatusi i kësaj harte ka që dë bukur për flokëti për nësë vjegon neve pa dhe këtu e gjojmë madhën e kryusit tona po e gjojmë edhe këtu Nëse te flogët edhe në send po. Pra. Gjitha kimët e flogëve qi i kanë në kokën tunde, as një ja nuk ka me trashësi sa qetra. Asnjë një akime e flogëve tua për ka trashësi nuk i ngjan kimës tjetër. Sa miliona çimet e flogëve i kanë në kokë, vetëm a kanë trashësi? po ti me dorë kër i prej ka to se din, ti me krahën kër i prej ka to se merë vesh atafare, ata së ne heton ti, ata e kanë kan hetu djetarët, për atë e tha Allahul kur anë i kerim, im në fida li kele ajatin li l'alimin, sa këto janë shenja për djetarët, këtu a gjim dhe të Allahu gjëlle gjëlelu, po, sa mu më, ju mos me ndoni aji si ashtë, me ndoni që ka kriojaj. Në kokën tënde, Në globusin, në të bukur që ndërtoi Allahu xhallajelaluhu, as kokë e njeriu. Prej gjonave të rrumbullakta që krijo i krijoi Zoti, më të dashurën te ajo ka kriju krijen e njerit. Kokë ajo te prej rrumbullaktave, as më e bukur apo i këj gjonave të rrumbullakta që ka kriju Allahu xhallajelaluhu. Sa i nëtan, mielli gjonat më të bukura. Mielli gjonat më me vlerë. Dhe Shirati fuqia ati, dituria ati, ishte që ti disa prejkimeve që para to nuk shkon të berberi, anë nësaj po të afut maqinën e sigarve në vesh, e po të gjeg me to, aja është rebelizmi i berberave, se ato berberë që janë t'interesum me, me ju bo juve shumë të heshem, me ju bo juve shumë të bukur, me revesh të ajan t'interesum, ato këtë diherë në ditë me shku të berberi të ruin edhe me pehë, Po këtu halatë për praktikohet se bërbër të tonë janë mbra pa metën për atë fush, në arabi të ruin me brisk, e pastaj për i poshte për pjetë, i thojnë ato kontra. Njëherë mbram me nxësë e njëherë mbramje, ma si të ruin me, me, me brisk, të ruin me pe. Ti se këpri e tu, ti se din shka është mu rrujtë me pe. Janë disa burra, me u kësi, a i zanatë, me mri, këtu s'ka mri halatë se ato janë paraneve me këthi këtu ajo, me këthi, a, me ardha i zanot këtu, kejtë të peni rrimë. 75 vjeqartë, 80 vjeqartë, 90 vjeqartë, 65 vjeqartë, 67 vjeqartë, 55 vjeqartë, shkujnë të berberi për ditë ruën, asë një dhamë si u ka metë ngoj faref, Asboa vierte mloja me hiker me gjithsprikuliz mrena. I kan la Ronteripit, janë bar rudha si Aravuçkit edhe Froni Hisarit madhave dhe të voglit, halate berberi për ditë. O ti, çka po prit të marr moj? A ke as këndëjuse Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, ai dashuria e mësuesi njerëziv, atë që Allahu më shumë ti atë ka dashur, ai kursa ruitat A i saka qenë të berberi me hek prej në roj, a i ka pas berberi në vetë, pro prej roj e sas njëhera, e donë të jate po, e qka po banë, pro, qka po pritë? A po të utër shti se Evropa po e nëzmet pa me mekër, a po? A, a, a, a, a ke hiqa që fellë në dërtë, edhe nga i lësë, e shka bo atë halli, si tali shëjnë mekër, në në të në pobona Evropianët, a po të utër së përë thujnë ti që e veritarët, fundamentalist, apo, se Allah, Allah, ti shumë fundamentalist i madha, po. Merevesh Fundam sa fundamentalist, prej 3-5 vakseve që i ka, ja, va, ti e falve, gjumon, edhe fundamentalist na dilke. Po bosh mera këse shumë, apo. Jo, li shaj e mekërën që të pasafat e par, që të pasafat e par krine se ato trit, Ato kan vakt hala. Ato kan vakt hala, sa ato desin vën, ato nuk desin herë. Te kasapi ka më shumë kingja se desh. Mir po ato në shtën ketan mendëmën e mënyrë se kja është e vërtet. Te kasapi më shumë kingja ka se desh. Skan vakt ketan më kuptu. Po me ato dojnë tjetër dialekt, unë s'po e di çka dojnë çito fleçet s'po e di më. Se cilaki më është thënë sot? astak firu laka rabbi halafahibi o zot pët lutem ti zot njës njës një falgabimët se i cila kime e them e kunder të ashtë të vorat i ndëruar i gjemat i em e kunder të ashtë të vorat të thonë mëse këput barin e gjelëbërt në bivor ma se të thad s'ka gajle barin e jeshilë në bivor mëse shkullë asë mëse kosita asë mëse pre se a i thot E stakë firola karabbi ala sahibi O zët a i që janë vërë Po të lutë me a falë A i që janë vërë këtu po të lutë me a falë Mështë shko për mi vërë me shkel me kome dhe me prej bari Se ti a këndalu i sikë farin ati që janë vërë Kanë thonë Si të thad prane Si të thad prane Se nuk e krinë punën mo Të me këra e kondër ta si të thad leje Se thot o zët Po të bajin sikë farë për këtë zëtë rirë Unë së më flasë të ato shka si kanë lishu mekrat dhe në bitisë Po të ato shka i kanë lishu Së po ju doken me mikroskop Ka e kanë edhe po kujtonë zë e kanë lishu mekrat Me mikroskop mikshirë së në merë dhe është kua E ki, e kanë lishu u ki mekrat Ama brisës berberit i thët Shqip i thët me nularit E por nula dirët Nula shqip hq e ka kuptimin Nula kuptimin e ka ship hiç. Gjeg këto nderuar i Xhamadh janë pjesë e bukur edhe e rëndësishme e temës tonë në këtë linjë mëna, se burrit, burrin zbukurohet me atë, a me truiz me zbukurohen gratë. Bila Allahu Jalla Jalaluhu atijve me vakt ju tha juve jo, se juve kështu ju duhet. A janë atë me grave ajo? A janë punë grave me shkute berberi, më u bë helaç për ditë, më u bë helaç Aja teme grave Bota kimike ka prodhu i lache për ato Njoni e ka emnin sinalar Njoni himalar Njoni babalar Njoni nanalar Qesit qesit i lachi Po kejta jo fusha në se atime Fusha e burave Ash burnia Fusha e burave Janë shenja të burniët Në ata ash madhria e burave Ash madhria e burave Mekra ash një polit Shumë i bukur edhe i dashur Që i venë me tje e katshkojsh E pra kështu, duesh me i thonë vetës të bëjnë një punë që të mbrojë nga e kjeqa se thojnë halkit kështu. Që i shbeti me mekër maraj, po ti me mekër me e, eh, e ti asë me mekër të në nuk e, mbrojës pëgjinojit nuk e bëj punën me thonë kështu. Lirosh, mbrojës, shkonë të para mirës, po këthejmë të argumentet e tonë atë të, të mështunë. Pak plesë të kam një vetën shtrengush këto 7-8 minuta, shtja ma s'kam shka ju bëjnë Uamin e e ti në khala ka këmintorab prej shenjave matë më dha ashkriimi juaj nga dheu prej shenjave të madhri e sallaut, kriimi juj prej dheu përse prej dheu prej pa dheu të kalun gjumon që kalume dhe para në thumë në idha në tom besherun të në tëshirun ashkora një kerimi mrekulli e bukur sa prej dheu e pastaj ju njerë Po hefni, të krijuar prej dheut, da. e pastaj ju njeri, po hefni, ka thonë, të në të shirun, po qarkulloni, po u zjaroni, të në të shirun, po u shtoni, po u rritni, po u bani shumë, po u rritet në umri, e ka emni natalitet në gjuën e shkendë. Pastaj nataliteti juaj për shkon për pjetë, e prej kuj prej dheut. Nuk doj me ushtina, me kërkan, se s'ka nevoj, s'kemi me kam ushtia, a ka prej dheut, a s'ka prej dheut. Njerëzi që i miren me geografie e ka në bolë një fjarë. Atë bëstanin e kuj kua sharte e botës ati vësh një herësit me alishua ati e din përkak e prej ardhën. A gjë a 7.5 ujnëzët e 5 thatë që ashtu jeti hipë në të peshojnë të vaga, a gjë nëse i kenë 100 kg, të i 7.5% e ujnë. 75 kg në organizmin ta në uj i ke qera që janë kocë, gjakë, mishë e kështë ka të dushtu a uj i ke 75 kg nëse i ke 100 kg gjithë sejtë edhe to ka në kështu 75% ashtu uj 25% janë qera gjona pra je i barabart me në nëtonë prej ka ke arë, prej ka ke lindë je fotokopje e nonës pa fije dishimit Thumma entum basharun të në tëshirun Allahu gjëllë në gjëleluhu tërheqi Inderuar i gjëmat një vërrejtje trezimi Kështu e kanë thonë komentatorët E ka hemlin vërrejtje trezimi Për me të zgju nga gjumi Se dë një herti po flenë Qutile l'insanu ma akfarahu Fa sa i shumtuar Edhe sa për buzës ashtë njeriu Kështu tha Allahu në koran i kemë Surat abe tha në gjuzin të redhejt Sa sa për buzës i madh është njeriu. Qetel al insan ma akfaruhu. Sa po doim me Kur'anin e Kerim me kthin në rrug e me beah ek për buzmërin çajmës për buzë më gjona. E pyetin Kur'anin e Kerim tha: Min ayi şeyin khalaqa. Oti ti po për i përbus tmirat e Allahu xhella xjalaluhu. Pra, nëse je për buzës të pas ka kaflu mendje madhfia se vetëm me ndje madhe për buzë. Prej çka je i kryuar, tha Allahon Kuran i Kerim. Prej çka i tje i kryuar. Min ej i shej in khalakah. Prej çka je i kryuar. Ka vazhdu Kuran i Kerimi. Ajë vetë në tregërë. Fa khalakahu min notfa. E kam të kam kryu prej një pike. Unë sëpë Shopincën e vërtet se xumos se ksa ditët e mëdha në kent shumë të madh do t'i ja kushtoj fjalës pik. Por s'kam për qëllim pikën e lapsit në fundin e fjalisë së zgjeruar. E kam për qëllim një pik prej të cilës fill ka fillu njeriu, si e paraqet atë Allahun Kurani Kerimi. Tha khalaqahu min nutfatin, e kam kriju prej një pike. E fjala pik, por të cilën pik ne jemi tu fol me ajetin Kurani Kerim, por për pikën për të thënë shumë njerëz të parë të si murmur në fe, mendojnë se kjo në spital e ka vendin mos e piego, mendojnë se kjo skalip në xhami për, për kët pikë me fol, ajo pik në lëndët, në lëndët shkencore ka emnin pika e kanë emrin pikë spermë, Allahu Kurani Kerimi ka thonë nutfa, pra të cilës fillon njeriu E ka sqjegou Zoti i Gjallëj Gjallal u Kurani i Kerim në detaje. Ka thon "Xalqahu min nutfe". Kam kriju prej një pikës së ndyt. Endit. Endit do të thon. E dapet. E dapet do të thon. Duhet të pastrosh nga ajo. Pikën për të cilën kur shqiptarët, në po folin për shqiptarët unë, thjerë ndoshta edhe më befjal, po unë jam un un jam kujdestar fetari popullit tim para se t jem kujdestar fetari popullit vecer shqiptarët po ndëgjoim në mesin e muslimanëve në mesin e fshatrave ku ka lind musliman pa përzi në mesin e strehave të shpive të xhamive edhe të kushillë këto xhallarve në mesin e xhamive ku ka ligjerata të nzehta 100 grade për piet po ndëgjoim po thojnë serinia E kalon ma shpine këtë qeshëtje mose, ma smardhonjeve familjare intime, ashtë obligatorisht me ula, ashtë obligativ pastrimi, jo me deshje e pa deshje, ashtë obligim nuk guzon të vile prej lome në asni monir, se je i barabar me kapshët për shak se ki instinkt edhe të ato vepran në mënir edhe ma mënir edhe ma perfide edhe ma të përthosur edhe më knaxit janë të niveleve shumë, shumë, shumë ma të larta se të njërëve e pranë plëtsimi, dëshirave dhe knaxive nuk ishte për qëllim të njeriu po kështe për qëllim dishka krejtësish kjetër e mu për ate ashkush t'i parë që i masat njëve ditave, momenteve të filet janë pjese jetës edhe të pa me janë ushme është farzë me ula është farzë me u farz pasru inderuar i gjemot o gjalliri, mosohom mosohom harojti harojti për gjithmon i dit edhe ideologjit e marxisteve edhe tleninisteve edhe tleninisteve edhe tleninisteve edhe zprishisteve, shkatrotisteve këto harojti për gjithmon të ato thë ishin ja, ja ato Ato e kanë kolajsh kasi janë musliman. Ne e kime dhe malet, pa ato me prish e kanë kolajsh se se kanë përderët se shfar dinamiti i vendë dërpesës njeri në fund ato. Ato e së ishin ja. Me pas një kroshne me darda, një darda me të rallësh, s'ka nevoj këjtë kroshne me lala, na të darda në shatë karanë në paltë. E jo na muslimanët këtë filozofie, konsiderojnë të mikë, se bile na jemi ashtë pasër, atë dardhën shana karan loqë e lamë, se kemi të dardha plëtë qera, atë prala nakë qëtërk, atë shqitën qëtërkush, mirë po nga dobsia e njërzve ton, edhe këta e murën disa men me veti, nakë shtu jemi të informuar drejt për drejti, se kjo për ndodhën popullin ton, për për ndodhën popullin ton, se përthojnë kadal, kadal, edhe doaja dhëndrit nuk duhet, përthojnë që ka për duhet ajo? e thë hoxën pas taj përpytin, sa e doaja vendrit, a farz e dojo, hoxë a thotë, jo, sa farzë. Se ajo sa farzë. Hoxë a thotë, sa shfarzë. Se ajo për një men, sa sh shfarzë. Eh, masin s'kana farzë, pra s'parzë ka nevoj. Ha, apiki poshtë, poshtë. Doaja mekër sa shfarzë, poshtë. Sunat i drejkër sa shfarzë, poshtë. Sunat i akshomit sa farzë, poshtë. Sunat i sabajt sa far Drejtë të berberi, se si shfarë, dhe apo? Poshtë, e kejtë këto kur zbritin, poshtë, ata që i punuan kejtë këto me zbrit, poshtë, ato është ka paten për qëllim, ato paten për qëllim që me shëndru një omet Mohandat Mustafa, i cili rënoj sunetet, poshtë, të filon me i rënu farët, poshtë. Ato ketë qëllim e paten edhe arretën, e arretën. Ato e arretën këta, ju jeni prodhim, i ative që e, ar, e kanë arritë këta ju jeni prodhim që mushni një safë zdo ditë në gjami e gjumon e mushni në gjami ju shka jeni në gjami mrenda po ju ka jeni o musliman ju shka jeni në gjami ju vetëm ju po ka jeni o musliman jeni prodhim i sistemeve të mykta që kaluan fër mund për i musliman ve musliman me ideës a aj i ban a i vesh gjumon falës a i se ka për qeder më mrenda javës Ai saka për çe der kur të martohet në thoadhat e kujë ban darthën. He ke sulnetin e darthmës. Bëret surën mrenën, bërem marjipën mrenën, bërem marjipan mrenën e japim dini marka aty, bëre daulin mrena se s'po bën. S'po bën, çm, çs'po bën. Domethën, tu bën pa priz. S'po bën pa bë keç, s'po bën pa bë qish nuk duhet. provëb rezultat i i i i i i veprimit të huajve rezistenca imuniteti rezistues zero imuniteti rezistues zero çeç kat thojnë qerr duhet më e bë. sa ko e bojnë qen me kët argument se po e bojnë qen Unë ju thashtë që nëve, që i mësojnë gjami të unë janë janë njëzet gjelë mosha, Elhamdulillah, Elhamdulillah, që u gjetën njëzet me një fshatë ku janë 800 që athi. Po i bajmë hamë të zëtit që ka thundarë të arritën me 4.000 banorë që lavdrolë për vota 4.124 banorë e di mi e di cines disa votuus për deputetet e parlamentit anë 800 zanë za qasësisosht i kanë katon deputet në gjamii që u nëmdhejt elhamdulillah kjo është puneron këta së ne bojnë kejt zati kjo s'ju ka hi e kejve është bo për mu që dit është bo për mu që dit kjerët në anën tjetër konsiderojnë se shmeshku në gjamii s'mit duhet me punu me i nalë ato duhet me punu me i nalë ato se pas taj nëse shkojnë gjami ato suksesin shkolla ative ju pëjus dratë të përsh harrojnë ato se pak sukses atje edhe pak sukses këtu të diktoj e bojnë një sukses aja është suksesin njeri e harrojnë këta harrojnë ato se unë nëse bëmim nëse bëna fizicien të i mire Allah unë nuk e njotë kam dështu Harrojnë ato se unë nëse bonë mjeku i mirë shumë, edhe bonë një operator shumë ingritur, e harrojë Allahun i cili ma mundësoj me futë briskin, në kryesën e ati, unë ato harrojnë se unë kam dështu në atrasë. E duhet me arë këto, ta kje shpi me kalu, me morë me vete Allahun, me morë me vete mësimin e besimit, edhe sigurimin e besimit me vete, e pas taj me i trokit durët e shkolla dyrët, e shkollave të përgjusme me emnin Allahut, me dal hafës piktu, operator në spital, me dal hafës piktu, ingjiner në biur, me dal hafës piktu, stomatolog në spital, në ordinans, me dal hafës piktu, e me dal sejzmolog a gjë, me dal hafës piktu, matematicient a gjë, me dal hafës piktu, deputin në parlament a gjë, me dal hafës piktu, ambasador në kombët e bashkume, me dal hafës piktu, hafës piktu, E më skuat më skuat ministri i punëve të jashtme, ka thënë nuk e ka njerëzit para sisteme janë, hala me kripën e kuqe të sistemit ka luam, hala kamë biberin sistemit ka luam rena. Kto kanë harruar se me rrënjën e sistemit që ka kalu, me vërtet duhet me i vuk komonati me e prishmo për gjithmonë. E kanë harruar kët punë. Un po çaj ama biberi më çëm. Ka ra biberi më çëm. Se si çkoj shtë xhamia për të bebet edhe më në fun edhe më e mykta edhe më e padobishmja edhe më e damshmja të dhijat së përshkojnë për këto a dhijan po vlavi jam i dashra këto a dhijana me mësu Allahun edhe me mësu matematikën a dhijana jana jo këtës janë dhijana, këto janë një gjo o popull o jutë ndershëm që një fmi të mësujnë Allahun gjëlle zhele luhu e për javë ndërpresë këtë me fejle mos për e zgati të ne, e di shka ndodhë për mësim, ato vinë falën së kur ju shka po falëni, shqyqirë që se dini ju që po falëni që shjeni të u falë, e unë për e lusë Allahun që qashtu që shjeni të u falë, që javë bankabullë, e hajë o zopë, ti plëtësëjë, unë e jam njoni për ative që i kam mangësi në në mështë, se në mështë jashë i fabrikë shumë e mështë, Unë jam hoqja që i mësoj fmit, po dhe unë ka nevoj me mësu dikush mu fal. Vetëm se me dit ju që ish u falni. Me dit ju që ish mirë një abdes. Ju me dit, se në, ju me dit mirë, se mbisht të avët gabime i keni të lakrajnë e gjafë. Me dit ju se mbisht të avët gabime të teknikës abdesit i keni kur t'i lani komë. Ju me dit se si e bani këtë punë, ju i thoni hoqës nga dalë. Pra nalu, gjumohja shka dëvejnë, që janë nësështë e abdezi nënë mujë. Nënë mujë pa dalët në spjegojsh, edhe në qëjsh të shatërvoni për dore, atit praktikisht në kallëdojsh shmire të abdezi. Që ka përdo me thotë? E dini se 14% i gjemotit, kur të falët shiru kolla, e dini këtë punë? E dini se 14% i gjemotit kërë të berë në rukuz, zdinë se si botaj, e kërë qotë për rukuz, zdinë se si ngrejt për rukuz, ta zvejt përqin i gjemotit nuk dinë se shdja qishë botë drejt për drejti. E një grupë e madhe e gjemotit, unë e pëjtho me voglëna, kërë të falin më ledhen të roha, të u falë më ledhen të roha, i fshin të roha të u falë. Në, në kuj mes në mesin e umetit Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi sallam. Inderuar i gjemot Në mesin Eta është pasame edhe une Hicë farës e kam frik Se mësusi prej zansëve Prej në zansëve nuk tutët Zbanë sa shëndershme Nëndëdhët e 5 Nëndëdhët e 7 Edhe një nëjë Nëndëdhët e 8 përqim të gjemotit Nuk është gati Kur të ju thëjë hojja Se kej me ven Me pranua ata Se se kam me ven Po ati dhe ju doke se Në ranoj, hoqë, ati shka më ngushtoj, më ranoj. Këtu e din ato se kanë gjemoti një madhni të vetën mrende e kanë fut, paleje me kërkuj një madhni të vetët të të të të të të të dojnë burni, nuk lejojnë me prek ati edhe aj elektriku me shtrafsigerin e vetë që ajë ja zbanë pa prek, edhe ati i thojnë më sprektu se jam mirë, s'kam nevojti me më kalzumue. Hoqës, a -10 janë, një qinë e shtadhet përqinë janë qinë janë i qetri nuk e bajnë. Edhe i thoin ata drejt, po ti hajr, mir, po ti hajr, ku s'm keve? Po ti, si jone? Edhe me çaj zbitiset. Tani këjt falen gabim këjt hekin dorë për një anëtërit se kur kush kërkancën e këshillon. Kë të thash, kësas sistem? Ku marrnia Allahun në këtë popull nuk shifet, jë moatë ndershëm. Ku shifet madhnia e e xhamatit musliman. Muslimanët kë e kanë madhnien? Ato të mallt, mdal janë kur njën i thoin janë i çetrit. A u falja bre mira jo Si masasaj ti që e din A u falja mir E madhënija këti qëtri kuash Madhënija këti qëtri që i fët nate Kura i fët për po mir bre E shka për po shaktin muhe që unë për po mu i ti e me të mëzu Po unë mara kam nevoj me mëzu e dhe muhe Këto ash madhënija e muslimanve Në këto gëse muslimanet janë të mëdhaj Kështu kërbojnë ato Kështu kërbojnë ato jo Unës di te filoni dush me shku aja shfal ma si momit ma shumë aja, aja ka mësu të hoxha aja ka në mozin teknikën e në mozit mësum para hoxhës gunjza inderuar i gjëmot për qunat që povinë në gjamin për javë famë dhe një fjalë ta dim së bashku ku jemi ato njëzet janë gjësit katër dhe dit hoxha juaj ash mundu me i mësu qish mu hunqë gunjza katër dhe dit pun, katër dhe dit investim të trash në bita, që ish me ull, as gujza, as hunqta, as rata, as gam qmajt, as gam gjaf, nës një një në nonë së në rrinë. Ta mam duhet me ju vu, huj, matonë, maton, edhe ka pak mantepër me mujt me qindru 5 minuta, në atë më njërë që ish ri unë para juve një orë, ullëm gujza. E dini pse, oj, otë ndëruar E dini pse Pse ju të shpia kur s'keni urdhën u culli me nejtë gujza Për atë, për kur gjozë bëhë tjo E dini pse Pse ju vetë mojë keni harru kejt Dhe shpia kejt porin kërë shpinës Pite baba Të nona, të gjali, të vlavimal Të i vogli, të qika, të culli Kejt porin pa moral mo E mirë qaj që i ka një mëllët vjet Edhe sën porin gujza Po ju pysh Qishë falët ai kërë bëhatë mal, i malë, qishë e lutaj Allahun, qishë i delaj Allahut për para, qishë e bani i badetin ai. Unë për ju të regoj, se unë jam hëqë, unë për ju të regoj, si ju kërë po vini mu falë mas gjastët e pesë vetëve, në të hejatë asë hunqëta, asë në komë, asë gërmëstë, në vendë se kam a gjastë të vijet, a gjë qishë vijet, të parë në ditë kërë verë në gjami i drejtë kamë në shmajtë, se ate ka që nëshë, gjastën e ka të smut Pra prej ku po fillon Prej kus mundet me ubo mir Prej ati po fillon Prej kus mundet me ubo mir Na duhet shta vitemi Ta thon in ne me le ilmo bit ta allum Dituria ashtu mësu Fiskultura shka ashtu ushtru Mëthimi ashtu mësu Ojnë dheruar i gjemot Merë në cullin për dore Po unë për jo tham Pse unë e kam drejt A pratë po tham Nuk për po kurse e me po tham Që të një zëtë quna që atë 60 qika që qi janë në gjami po ju pësë që kejtë në gjami e njësot ka borë për ja është mas pak të misafir ka e une pak i shfridzëj rasta se s'kam qef në gjemat me bisedu para misafirve do gjona s'kam qef mi bisedu veç me vendasit po ju pësë a mëse mërë dëni babë helbet gjalin përdore me prudë të gjami mi bo nja dilafë me hoqën a ka dhe njo helbet që guzon me ngrejt gjisin me thonë po po po une e dikur ta pruna gjalin A dinisha, hoj apo ja vjerom tull në borli apo frunsu ka ato, ai ti be. Ai po i jon ku janë apo i be atë po mujtit me pru. Me mujti be ke, ama ai po mujtit jet. Po ai po i jon, ai zon ka po i bind me ard. E ju burra, e ju djematit djomos, ju muslimanët, ju asaj në rregull që tullin ta mirni e shkolit e hoja për dorë, e ti thoni pudune që jalianti tamzojsh, edhe ti thujsh hojse un rrimas kti. Hoxha së dënë që të senë për juve Këtës jale dënë për juve Onë rrëj ma sti gjali që e kam pru dhe gjamia E pas taj hoxha ti marë e masat e mësimit E dini ju se hoxha juve me bëmë mëmrol para të rokit Vetëm një herë a i zvenë ma dhe ma kur së në gjon Jo, yeah, së në gjonë ma kur Ska ma mësim gjami, se a i shkone dhe ma së në zhen E po papagati të në a e di se gjali sa të arë të gjamia jo se di Aja takot me hoxhën ma se a pove në as Pra, pra. ja a hajde pra, formullon e ju të ane pra. Nëja ju formullon të anena. A e mori qunin, edhe qoj të hoxha, fa e fendi, fa e kam pru këta me mamësut i këtë gjalin tem. Fa urnë, fa fa problem hiqë, vështë e a janë di kushte. Ti si babë, fa di kushte, du shme i plëcu, fa. Cëllët janë ato, ti plësoj me njëherë. Tha këtë qunin, tha dush me lënë këtu Gatë vakët se ki për diditë së në botë djetar Gatë vakët dush me lënë këtu Tha këta e ki Këtu i tha baba Këta e ki i tha Që mere Tha dhe dush me pagu i tha Një 30 dërhem në mujt Ka një dërhem në otën Shka të fleje në internet Edhe shka të haje këtu Tha thë këta një tha. Baba i tha këta një Tha pse? Ska mi darë fa Ska kësa prej pasurirë Tha kam një gë Tha mëre gjallin që e të shpia, i bandi. Mëre tha dhe këtë që e të shpia, tha. i bandi i bandi. E letë pa mësumë, e letë pa shkollu me ta, ata, e letë parë si mumë ata, një e kjitë e shpia, edhe këta, di i bandi. Tha punë e shenj tash, edhe tha punë e dashurash. Shkenë të i thotë tra këndsh, gjëmatjone ka bohi që këndsh. Shkenë se i fatra kanë Shprindin zonësi mësusi Kështu e ka emnin Prindin zonësi mësusi Të gjamija që e ka emnin me gjëmatin ton Hoxha në zonësi Dikon dhe Dikon, së prindikon Servaj me babën me tullin të gjamija Dilafëm ja thonë hoxhës Me thonë, unë rrimas këti Ti qopur në tonë, unë jam mas Dësat Kjo e ka kuptimin për mbyllin e desit sotit Po e ndërtojmë trenin e po i vëmë binort, e po e vëmë trenin binort, e të në satë dojë mehetë a i vetë. Satë muja i vetë mehetë. Pa eshtin, pa engre, pa i qitë nafë mrena, pa i qitë qimirë mrena, satë muja me shku a i vetë. Kjo ashtë ash niveli i fesë fëtarve ton në ditat e sodit. Satë shkuja a jo vetë qaqë. Welhamdulillahi, Rabbilaremin.